Один. За два тижні до того. Калькутту я покинув із похмурою рішучістю і валізою повною гарбузів на випадок надзвичайної ситуації. Та шматочком опійної смоли завбільшки з кулю у складках одягу. Пунктом мого призначення був ашрам на пагорбах Качара, забутої затоки у найвіддаленішому кутку далекої провінції Асам, яка розташувалася за три дні подорожі та мільйон миль від витонченості Калькути. Хай би якою та була. Його порадив мені... Чи радше наполегливо порекомендував, чи принаймні голосно розхвалив мій лікар, доктор Чатерджі, шарлатан, що спеціалізувався на юрведичних зіллях, і якого я таки вважав би шахраєм, якби не факт, що його ліки на диво працювали. Благовійним голосом він пояснив, що місцем заправляє святий чоловік на ім'я Деврага 250-річний мудрець, якому до снаги вилікувати майже все від печії до жовтої лихоманки, тільки дрібкою травички та купою молитов. Особливо сподіватися не було на що. Але в моєму теперішньому становищі вибору я не мав. Як-то кажуть, потопаючий і за соломинку хапається. Чи за зіллячку. Гарбуза також запропонував чаттерджі. Подрібнений, потовчений і перемішаний з кількома іншими інгредієнтами, він перетворювався на кашицю, що мала смак вакси, але дарувала тимчасовий перепочинок від болю опійної ломки. Гарбузів я набрав стільки, що вистачило на триденну подорож і ще й лишилося – Бо коли вже не те пішлося, як справа доходила до залізничного транспорту та й будь-чого в Індії за розкладом не працювало геть нічого. До цієї країни я прибув майже чотири роки тому, зійшов на берег у хідірпурських доках просто в перший з тисячі опійних притонів. Якщо це й перебільшення, то зовсім незначне, і свою першу дозу я знайшов протягом першого тижня свого перебування тут. Я приїхав сюди не наркоманом, чи залежним від опію, як висловилися б священники та педанти. Я вживав його чисто з медичною метою, як засіб, що дозволяє позбутися нічних жахів та стимулює сон. Залежність з'явилася згодом, поступово, згубно. А усвідомив я цей факт іще пізніше. Я спробував позбутися її самотужки. Та й хто б цього не зробив. Урешті-решт поліціянт з опійною залежністю, схожий на бігуна на довгі дистанції, у якого шнурки зв'язані між собою. Якийсь час він утримається на ногах, але рано чи пізно повалиться до лілиць. А люди помічають, коли ти падаєш. На мій превеликий жаль, людьми, які помітили першими, виявилися всевидячі чоловіки і жінки відділу Н, військової розвідки відповідальної за політичну стабільність Британської Індії. Свою місію вони схильні тлумачити у найширшому сенсі, що означає шпигунство за всіма і кожним. Тобто і за мною та моїми нічними вилазками в такі неортодоксальні храми. Наразі вони тримають інформацію при собі. Не стільки через доброту, скільки через бажання мати важіль, що змушує мене танцювати під їхню музику. Хай там що, немає гарантій, що вони не передумають і не доповідатимуть моєму начальству. І загрозаться, як ніж біля моєї горлянки. Не відчуваючи від цього леза особливого захоплення, я вирішив щось зробити. Тож і вирушив спочатку залізницею, тоді манівцем до ашраму Деврагі з вами. Почалася подорож доволі гладенько. Я сів на поштовий дарджилінгський потяг, що прямував від вокзалу Селда до залізничного вузла Сантахар на півночі Бенгалії, де збирався зробити пересадку і дістатися до Гувагаті столиці Асаму. Але пересадки не відбулося через стихійний страйк нікчемних клятих жахливих місцевих робітників залізниці. Опинившись віч на віч із таким лихом, я зробив те, що зробив би будь-який англієць, що поважає себе. Заплатив хлопчиську, який тинявся поблизу кілька ан, аби той спрямував мене до найближчого алкогольного напою. Туди й вирушив. Більшу частину дня я охолоджував свої п'яти та підпирав стіну бару в сумнівному закладі під назвою «Готель Дункана», де можна було промочити горлянку пивом, але компанії, на жаль, бракувало. Пиячити наодинці не так уже й весело. Та коли вже мова зайшла про приятелів Закели Хомелю, чи то взагалі про товаришів, справжній приятель у мене був лише один – мій друг і молодший офіцер, сержант Нездавайся Банерджі. Колись він урятував моє життя, але я йому не дорікаю. А вже ж Нездавайся не справжнє його ім'я. Індуси не такі вже прихильники манірної вікторіанської номенклатури, принаймні у виборі імен власним дітям. Насправді звався він сурендранат, але вимовити це було вельми важко, тож усі, точніше всі британці, називали його англійською Surrender Not, тобто не здавайся. Утім, не здавайся, тієї миті їхав до Даки, другого за розміром бенгальського міста, розташованого у богом забутій провінції та відділеного від Калькути двома сотнями миль і половиною Дельти Гангу. Він вирушив до своєї тітоньки, рятуючись від гострої лихоманки боротьби за незалежність, яка косила населення Калькутти і розділяла родини зсередини, змушуючи брата виступати проти брата, а батька проти сина. Минуло лише півдня, а я вже сумував за ним. Переважно тому, як сам чудово усвідомлював, що протягом останніх шести місяців нам дуже важко було знайти час, щоб посидіти за чарочкою. Як тоді, коли я вперше приїхав до міста, коли Калькутта була новенькою і блискучою, а Опій був мені слугою, а не паном. Тож сидів я в барі готелю Дункана і піднімав келих за свого сержанта. Така собі іронія долі. Адже алкоголь він зносив так само, як і пересічна англійська школярка. У сутінках хлопчисько повернувся з новинами про прибуття самського поштового. Я вийшов за ним крізь задні двері, так і не наблизившись до розуміння, хто ж такий є, чи був той Дункан, і яке безумство змусило його збудувати готель у такій дірі. Полегшення, яке охопило мене у вагоні Асамського поштового, швидко випарувалося, бо я усвідомив, що пішки дістався б до Гувагаті швидше, ніж цей маленький вузкоколійний потяг. Утім, доки підстаркуватий локомотив навпомацьки торок котів грізь темряву, я змирився з неминучим і спробував зручніше влаштуватись на жорсткому дерев'яному сидінні вагона другого класу, що на цю ніч став мені домом. В небі здіймалося червоне сонце, коли потяг зупинився біля платформи столиці Асаму, саме вчасно, щоб я побачив, як поїзд до Ламдінгу, на який я мусив пересісти, від'їхав від вокзалу, весело пихкаючи димом. Хтось почекав би наступного потягу, але у валізі того когось не гнила парочка гарбузів. Тож я зупинив вантажівку, заплатив водію, щоб той вітром домчав мене до наступної станції, та опинився там, коли залізничник на платформі саме збирався дмухнути у свисток. Ламдінг зустрів мене 9 годин по тому, і на той час ми з гарбузами були вже геть виснажені. Я вивелився з потяга просто у духмяний, барвистий хаос індійського провінційного життя. З усіма його торговцями і мандрівцями, вокзальними, лоточниками, що вигукували назви своїх товарів із тією ж пристрастю, що адвентисти сьомого дня проголошують друге пришестя. З крамарями, що аж навпіл, зігнулися під вагою тюків, завантажені як ті віючні тварини, що перевозять на своїх худих спинах увесь домашній скарб. Було там навіть кілька червонощоких колоніальних офіцерів з пухкими дитячими личками. Усі свіженькі, усі самотужки прямують у глиб країни до якихось віддалених форпостів, щоб заступити на посаду і стати єдиним білим представником влади на 50 миль навколо. На платформі це і сталося. Громовий удар шоку. Електричний струмінь жаху. На якусь мить, на одне биття серця я побачив на іншому боці двору привид. Покійника. Чоловіка, якого востаннє бачив майже двадцять років тому. Його очі впилися в мене. Старіший, спустошений часом, але такий самий холодний, непохитний погляд. Час жартує з пам'яттю, але важко забути обличчя людини, яка намагалася тебе вбити. Спиною покотився холодний підт. Я сказав собі, що помиляюсь. Мене обмануло освітлення, я став жертвою втоми та містера Опія, і я готовий був прийняти що завгодно, тільки не факти просто перед собою. Так і стояв, ніби в мене вдарила блискавка. За секунду він зник, розчинився у морі тіл. Я отямився, і мене охопила паніка. У голові гуло. Тож я схопив валізу і кинувся за ним, проштовхуючись крізь натовп, досі не в змозі довіряти власним очам і пам'яті. Став продиратися крізь протестуючий натовп, побачив спину чоловіка у ляному костюмі біля виходу і знову впустив його. Я кинувся туди, захеканий, спітнілий і забіг на сходи вокзалу, але тільки й побачив, як він зник у великому чорному автомобілі, який чекав на нього з увімкненим двигуном. Носій завантажив його валізу, водію білому натиснув на газ. В авто, що віддалялося, я востаннє побачив обрис людини на задньому сидінні. Стояв і повторював собі, що це неможливо. Тут, зараз, у цьому найвіддаленішому куточку, хіба міг я бачити людину, якій минулося вбивство, чоловіка, який і мене хотів убити? Він тоді близенько підкрався. Я тремтів і безпорадно дивився в селі автівці, що набирала швидкість. Біль у голові та кістках ставав таким сильним, що мене скрутило. Я сказав сам собі, що це нісенітниця, аберація, параноїдальне марення, галюцинація називайте як завгодно. А та постать могла бути будь чиєю чергового торговця, митного інспектора або чайного плантатора, що подорожує у справах. Були ж у мене раніше опійні галюцинації, хоча й не такі сильні. Так реально я ще не відчував, так яскраво. Ба більше, перебуваючи під дією опію, я завжди марив, заховавшись у якомусь притоні, і ніколи так, як зараз, посеред моря людей. І хоча мене бентежила думка, що після стількох років я марив давно вже покійним убивцею, справжній жах я відчув, коли припустив, що починаю божеволіти.